یو مسلمان دیبا ته دنیا کې خپل والدین او سره خزل لیتیری او سره بخ اخلاق استعمالي داوی عزت وکي نیکی به ور سره کړی او دره خ اخلاق او نیکی دا بیا د بوداوالې په حالت کې چې کله د والدین د بوداګان شي د دې رحمت نو دا حالت کې به بیا د دې سيزونو ډېر خیال ساتي ځکه دا حالت چې کله سورسي نو هغه کمزورې شي او بیا وي طبیعت هم نازوک شي ما مونی خبره باندې خفکیږي نو دا حالت کې به بیا د والدینو ډېر زیات خیال ساتي او چې کله یو مسلمان د سره خپل والدين دا بډوای حالت ته اورسسی یا یو دې دوواړونه بړشي یا دواړه نو دا حالت کې د وختکې به بده خپل والدین نو سره بیا د خص د اخلا کو د کې کولو د بړیر زیات نو شدي او داسې خللیفان داسې خبرې داسې داونه بند کې چې پهې باندې وال دینوته تکلیف او زه ررسې اوچھے کنا یو انسان و مسلمان پر والدین سره اخلاق استعمالي دے عملماني الله سبحانه و تعالی دے عظمت خوشاني کي الله جل جلاله مؤمنانو ته قران يا زموشان جي حكم کي فلا تقل لهما افن دلا والدین دویچي کنے بڈاغان چي والد يا والدہ دا دعوان يا تدين يو اوڑا والی <سؤال> حالت <سؤال> تا ارسی یو مومن او مسلمان دے بدر وقتی دویتا بدرت نوی فضول <سؤال> خبر دیو تا مکی اللہ <سؤال> پاک فرمائیلی فلا تقل <سؤال> لهما <سؤال> ما افن بس مو آیا دے دوارو تا اوس قادر هم ورته مایا کله اوس شګه س خبره په بدا اولی ګیدې وای او فنو له فنهم من راغله دا هم ګونه ده, ده نو بیا د دینه اخوا چه کم اوا تکلیف رسول یا ازار رسول نو دا هغه بیا په طریق اولا سلام دی نو د موړوالي په حالت کې کله چېجن موډگانان شي سړی به ورته اوفکه درېغمي نه ک دا خیال سااتې ځکه دغه واللی دا خپل بچیر دا د ماشتوب نه د حفاظت کوي د پال نه کوي او پلاک چې کوم د غځانستی کوي او دی خپل بچیلهغا رزق کړي او تربیت کې داې مور د په خپله ګېډه باندېته نه هم میاشتېځ بیاچی. پیداشي دغه نه پس بیا دغه تربيت او شفقه ورزده روني کړی شفقه ورزده خې کړی نو دغه والدين د خپل بچي تربيت کې ډېر زيادې غو تا کاليف آداب بیا چې کله دا بچي استاجمې شي تل هم بیا د کارو چې د دی خپل والدين عزت کی قدر او که اخلاق او واللهتن هر هم او الله جن جعللوو فرمین چې دوی رټه دا وال چې کله د بوډاوې حالت ته او رسې بیاته هغوی به یو خبره نی مازیات کې غبه سړی برد او دوی طببا ده حالت کې خبره سړی کې خبره چې کله والدو سره خبره کې خ خبره په نارجبان او سره خبره کې په اخلا کو سره او د دعا والدين لپاره صلي د وحا هوتي دعا بهم و وقول رب ارحمهما الله جل جلاله دا دعا اغطيكه هم هدل دا الله وقول رب ارحمهما او ته وا یاچه اے رب زمان پتی دوار باندې رحمته كما رب بیان دي صغيره دک سنگچه دیپ او دوقالیک با زمان باندې کړيوا نو انسان ولختل والدین له پاره دعاوه کوي او بیا چې کله دا والدین وفات شي نو بیا یې دې بس د وفات نه بارهم دعا کوي او انداز صدقه دي او بس کوي دایې ثواب ورسي نور نفلي اعمال دایې ثواب او برخي او دعاګان دي د مغفرت او اعلان ولختل <سؤال> والدین له پاره دا واړی ذکر چې د والدین حق به چې باندې درې لريځته